І рушив до колодязь. Інші, знизуючи плечима, потягнулися за ним. Марта провела їх утомленим поглядом і повернулася до циганчати. Не підходь. циганчок підсунув їй до обличчя ніж, ледь не порізавши губу, і щільніше притиснувся спиною до яблуні. Уб'ю. Марта не озвалася. «Не підходь!» – ще раз зойкнув хлопчина, заплакав і сів на землю. Джош облизав циганчаті мокрі щоки та ліг поруч, покусуючи стебельця трави. «Тікав би ти звідси!» Марта витирала з лоба піти і зрозуміла, що злякалася шалена, смертельно злякалася, просто раніше не встигла це помітити, а коли помітила, то не пустила в серце. Якби Джош Невіженець кинувся на мужиків, ліг би під сокирами через дурість свою невгомовну. Друц замормотала циганча, втупившись у землю. «Мене звуть Друц, я для тебе, пані, я за тебе!» На штабі Росилезі три дні тому пішов, там ярмарок знатний, а я не встиг, затримався тут. «Хочеш, пані, вийми мою душу, топчи її, дави каблуками, дякуватиму тобі, у ніжки поклонюся, хочеш?» Золота сережка в його лівому вусі гойдалася, граючи соняшними зайчиками. Дурень ти, дроце, конокраде, зморена відгукнулася Марта, здригнувшись при словах про душу. Стрибай наліпше в сідло та поганяй до своїх усілезію. А пам'ятаються, мужики, ні я, ні Господь Бог тебе від їхніх сокир не врятує. Зрозумів? А гнідого твого Бовором звати? Затям? бо найнавше ім'я, він не відгукнеться. І не треба на мене видивлятися, роз'явивши рота. Я тобі не ікона Божої матері. Ну, скачи. Дідок Мірошник, що так і не випрях волів зі свого воза, стояв край дороги та спостерігав за всім задалік. Коли за циганом друцем запуріло, як той помчав, прилипнувши до спини краденого жеребця, Мірошник похитав головою, і замислено відкопили в нижню губу. А це часом не та жінка, про яку вчора вночі нам північе перо казав, запитав він у самого себе. І сам собі відповів. Може і та, але ж поспішати все одно не треба. Яка жінка поцікавився його могутній син, поглядаючи на припалого до цебра одновухого пса. А та, що в чорта куплену душу з-під носа вкрала, як циган коня з чужої стайні. Мірошник ще раз спохитав головою, осміхнувся тихою нехитрою посмішкою і повторив, але ж поспішати все одно не треба. Стіни Тенецького монастиря, складені з ретельно підігнаних одна до одної брив тесаного каменю, виросли перед Мартою і жошем, як з-під землі. Щойно тільки ще був ліс, стежина Кривуляла між замисленими в'язами І древніми дубами